Uh, înțeleg că nu în putem să se uită despre text. Uh -huh. O să rog să traducă cei care au putut să se uită despre text. Totuși, aș vrea să nu pierdem mai mult de prima oră cu traducerea și cu câteva comentarii de pe care aș vrea să le fac. Pentru că, pe urmă, aș uh, vrea altă uh, parte a lecției care ar fi mai mult de interpretare a pasajului acestui, Da, Dacă sunteți de să facem așa, nu Trebuie totuși să mă explic de ce, am ales pe Vergilius. Eu, vreau a mea de viață, este pentru mine un poeta și de ce este așa, nu numai pentru harul lui extraordinar, pentru cum spune lucrurile, dar și pentru ce spune, pentru spiritul lui care se deschis către transcendența. Că nu este un poet fixat în cotidian cum este oraș. prietenului de altfel, prieten antitetic, iar ceva, are o altă dimensiune spirituală și știți că s-a spus despre el, evident că nu poate fi creștin, dar este un precreștin. creștin. mentalitatea lui, modul de a privi Universul și de a-L înțelege, are similitudini cu ceea ce va schimba lumea, nu așa, pentru noi toți. Mai mult decât atât. Pasajul pe care îl facem vădește o latură ca lui Verilius, recunoscută din Antichitate. Este poeta Doctus, adică un om care știe foarte multă carte, știe foarte multe legende vechi, știe mituri, știe superstițiile de la țară, vă rog, nu uitați că el e țăranul. S-a născut și a crescut în dinereță, între păduri, copii, animale și nobila activitate a lucrării gândului și a îngrijirii copacilor așa și așa mai departe. El păstrează ceva din puritatea aceasta, care însă la faptul că știe o grămadă de lucruri, de tradiții, care vin din vremuri ancestrale și pe care prin el le căpătăm și noi. El, de vreau să vedeți o să descoperim asemenea lucruri în acest pasaj. Deci, când am ales acest pasaj, prima justificare este cea pe care v-am spus-o acum. Iar a doua justificare este aceea că aș încerca să facem împreună o mică incursiune în laboratorul de lucru al Ivergiriu. Poate vedem cam cum lucra. Încercăm, nu ușor. La Eminescu e mai ușor că de uităm la manuscrise, da? și vedem cum lucra, și vedem că el scria de câte 10-20 de ori, același segment, Ei, aceeași exigență avea și verginul. Spuneți-mi, de ida a fost terminată? Nu. Nu. Nu. Nu. nu. Și ce a lăsat poetul cu limbă de moarte? S a Să Exact. Norocul nostru că Augustus a fost în stare să treacă peste acest cuvânt. Deci vedeți cuvântul acelui scriitor care nu-i mulțumit de ceea și a ieșit de sub pană. Acuma, vreau uh, să vă amintesc un lucru pe care probabil cel puțin cei din anii mai mari știu. Când este un, așa o replică la Homer, dar o replică inversată, prima jumătate răspunde odisei. Sunt călătoriile pe mare al lui anas și a fugarilor din Troia, dar partea două corespunde. Iată războaiele italice între trăie și autocton. Pasajul nostru se situează aproape de limita de cumpăna, între cele două părți ale idei Cartea cu pondera cea mai mare și care constituie miezul, coloana vertebrală, este Cartea 6 E coborârea de tărânul celălalt, e experiența extraordinară pe care o are Aici, însă, suntem exact în pravul coborârii. Uh, poate cine în minte, cartea patra înseamnă dragostea lui Enea tragic, Sfârșită tragic, Enea pleacă pe mare, uh, ajunge în Sicilia, unde cu un an în urmă murise tatăl său, Anhise, marele lui Sfetnic, Gumo, pe care l-a văzut pe timpul pe care l-a văzut Și atunci se desfășoară jocuri sportive în memoria lui Anhise. Deci, cartea cincea este 90% o carte stenică, optimistă, plină de elan tineresc, plină de probe în general cinistite nu chiar toate, întrece sportive, cu excepția -a acestui ultim fragment, care are tonalitate tragică în scuzea care Ori, schimbarea de tonalitate înseamnă, de la poveste către noi, fiți atenți, spunem ceva important. Să vedem de ce e important și cum e important. Um, un, Al doilea semn de atenție este că ne spune Virgilius Pringers Unus. El cel din tâi și unic e în fruntea șirului de corăbii, care urmează să aposteze în sfârșit în Italia. Deci scopul călătoriei. Da? El este cel care, în grija căruia este această ultimă etapă de lui, merită încrederea lui Eneos, Ce ziceți? Da sau nu? Merită panin orul, sunt credere la luias. Copilași, dragi, ce facem? Cum procedăm, spuneți voi cum e bine, repetă aș vrea să nu cheltuim tot timpul pe traducerea propriului Cineva, care cineva, curajul, nie trzeba, i nie trzeba, nie to jest jest să że ma w tym ma w tym momencie, że nie ma w tym momencie, nie ma w La cabrina, la pucia. Voglio usare la nostra guida. Piangue nox umida metam, Contigerat placita, plaquita laxa, plaquita, plaquita. plaquita laxavam, membra quiete Quiet, no. supremis. U siper dura, sedilia, nautai, cum le Cum lewis uis? Ja już zaczek Cum lewis Cum le uis? Ae. Aeteris? Aeteris de lapsus somnus avastris, aera, aera... Aera. Aera. Tot cu accent. Aera. Aera. Demoit... Demoit... Demoit... Tenebrosum tenebroset a sta etrebeja ili tenebroset bis umbras. te pallinure petens ti sogni tristia portans in sonti się si haene da ja nie z a resztek jest po Nie, to jest nie, nie, to I, i, i, i, Aproape de ținta de mijloc a cerului ajunsese, iar în repaus plăcută și întind mădularele, corăbierii culcați sub vâsle, pe aspre, când somnul, lunecând din cu aștrii, despică norul întunecat și împrăștie Umbra spre Umbrele. da, umbra. spre tine îndreptându-se, să ți aducă jalnice, triste visuri, paninurus și nevinovate. bine, fiind dativ, e nevinovatului, da. Deci în şons, în se Așa este. Laxava e imperfect. Din motivul sunt la perfect amândouă. Da? Da. Sunt lucruri mărunte. Ați înțeles în mare ce se întâmplă. Meta-mediam este mijlocul nopții, deci știți ce e o meta? Da. Face parte din vocabularul tehnic al curselor de cai. E vorba la capătul amfiteatrului, la capătul circului pe care trebuie să o opolească carele. Deci, acela e mijlocul. Da, da, da. Marcaază mijlocul. Uh, mulțumesc, Alexandru, cine trebuie să-mi mai departe și tot așa alert. cine mai crea, cine mai crede că e Așa, încerca uh, eu, uh, dar tot ca ai vreau, Alex, pentru că era vreau. Remus, problema e standarea? S-a o traducerea? Traducerea la, la nu am fost, cu toate am încercat să fac o parte din traducere, dar până la urmă am lăsat care. Alex. Hai să te mășim. Da. Pupic deus consedit din alta, vorba din similis funditque as ore... Elegiune, da? Fundit Fundit cu ore Hai, nu mai bucă și ca asta de bani. În asemenea lui Forbas, cuvintele pe gură, aceleași Deci fundit, da, da, scoate pe gură, nu? Deci rostește orice Aceste cuvinte, Aceste cuvinte, Așa este. Cine e Deus? Deus este zeul somnului, somnului, nu? Exact, sigur că da, El este, Până de general cu Și fiind un fel de semi zeu să spunem, nu e neapărat zeu de rang înalt, dar aici, sigur că are o... Ați văzut o putere foarte mare. Cine este folos? Numai cu cine aș vrea să ne oprim la câteva de dar să nu facem numai traducere în șir. Ion, către de care da? Carii media no, metam. Media metam. Cunoașteți această poziție în hexametru care e foarte obișnuită. Adică, adjectivul e la sfârșitul primului hexametru iar substantivul e la urmă, dar ele merg împreună. Formează o sintagma desfăcută. Ce-ați spune despre contigerat, despre poziția lui invers? Rejet. Cum se cheamă? Rejet. Ascultă, te ascult. Rejet. Rejet, sigur. Aruncare dincolo. Bine. Mai vedeți din bucățica pe care am tradus-o un alt rejet? vedeți și din bucățica tradus de noi în un alt rejet? Hai să descoperim. Cine ne sunoștă de la Telefonul de Da, mai e Insomni. Exact. Insomni. Bine. Am în două importante, de aceea sunt dar ni se pun în, în evidența. Vă rog să remarcăm împreună, plachida cuiete, aproape preonastică, da? Odihma, cea dulce, cea care te împacă. Iar în contrast cu plachida cuiete, ce aveți în versul următor? Dura exact. exact. Exact. Starea de bine, dar... Confortul nu există, dar sunt așa de istovici încât ador chiar pe lamele acelea tahi. Levis, Eteri, teri is, cum se cheamă, repetarea unui sunet, în un vers, asonanță, sigur că da, și aliterație când e vorba de repetarea primului sunet. În aceeași aliterație, aliterație chiar au aveți la 840, de palinure, petens, da? Și portans, și tristia, și A literat pe două consane. Răspunde, te rog, vezi e. cine ce e. Nu mai vrea. Nu, Cine vorbește, te, palinure, petens? Cine vorbește cu palinul Așa, o voce textului asta, e, este, așa este, asta este, asta de este, așa. intervenția directă a poetului, se cheamă vocea autorială, da? Nu aveți, față văzut de, de lucrul ăsta, să intre în scenă și să se afreseze cu ima. Deci e un semn de accentuare apasată. Bine, pentru cum vă lidea insunghii, de ce oare upis este alta? cum e cupa, care e partea corabiei? Spatele. Exact. Unde se află cărma, da? da? Și e mai înaltă, ca să se vadă. Horizontul să fie liber. Totdeauna cupa e înaltă. Și cum se cheamă partea din față? Proara pro sau prova. Exact. Proara sau prova pro pro și aceea e mai jos. Bun. Uh, Forbas. Un personaj neimportant, dar prieten cu palinorul, spre cum se vede. Reținem, deci, că sunt <coughs> parte mască. Nu vine în propria lui ființă. I sobie co spune, w tym momencie nie było na końcu. Jeśli chodzi o nie jestem nie było nie tekstu, Ipse Cora Clasena. No? Mm. No? Ipse Cora. No. Cora. Ipse Cora. Ipse spirant, aure, Cora. Ipse Cora. Ipse pone caput pesos, voculos furare labori. Mm. No, ty maj czytasz do Ips... I Adiga musi. I Paulisper... Paul paulisper paulisper Paul prote tua Pro munen Da? tak? Czytasz w normalny styl klasyk, restituta? tu, tak? Są mają reme deche? Palić masz ty. Ja, dobra. Czyniesz aż posprzechać. To nasza proszę. Bine. O să-și cadeți? Iasidule Paninurus. Deci, urmașa lui Iasius. Nu o să-l duc. Tu, Paninurus, urmașa lui Iasius. Bun. Iacius. Iacius. Iacius. Chiar ele, apele mării, apele mării poartă ploaia. Asta ce să I'm <laughs> sorry. timpul liniști ne este dăruit, sigur. Așa ți și cruță, cruță-ți obositele pleoape de treabă. Așa, de trudă, de bun, de cruță, sigur. Ipsă ego. Eu însumi, uh -huh. pentru puțin timp, îți uh, voi face... Minibo tua monera. Voi împrimi datoriile tale... Bine. pro -te. Pentru tine, în locul, Sigur, tău. În locul tău. Sigur că da. Bine. Deci oferă să fie el ghidul flotei și să țină cărma în locul lui Păinul Așa este. Hai să mai rumește ceva. Adresarea ei dai. este una respectoasă, este o captați. Ca să câștige și se câștige încrederea adresându-se în felul acesta și e chiar în funtea universului. <gry> Ipsa, ai căvate Aurai, totul e calm, totul e liniștit, fii absolut și tu fără de grijă. Treb ceva o singură że nie gramatică że nie wiem, że nie wiem, że nie forma że furare este furare? nie furare. że nie wiem, że nie wiem, nie A, że nie wiem, że że Pasilba, kiedy bo jest e jest furor, mm. furari, furari, jestem imperatyw, kochypony. Mm. Da, no, nesticusensor. Aha. Ma i braci nie bać, ma i oferuj nie bać, kiedy nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, qui vix adoles atolens qui vix adoles atolens, atolens palurus lumina fatur menesalis plachidi ultum fluctus uh, qui quietos quietos ign ignorare iubes menesiqui menuic, menuic confitere confidere monstro Aine a. Cine an, a. Credam cu enim, enim Cu auris et Caeli totiens totiens de serene praude seren. s-au terminat cuvintele peui Dând un truc de scandare pe Enea, indiferent la ce cas s-a aflat, și la Belugi, de cu de Deci începem cu spunea aici. Ai ne, am, credam și tocmai spondai, de greutate cuvintelor lui Palinurus. Acestuia, cu greu ținând ochii deschiși, Palinurus îi răspunse e chiar prezent, îi răspunde. Îi răspunde. Uh -huh. Afele mării liniștite și valurile îmblânzite să le ignor ce să mă încred în această fiară, cum altfel pe nea să-l încredințez vânturilor uh, viclene și cerului semin ce de-a întregul și pe mine? Ce m și pe mine? Tot el înseamnă de atât de ori. Deci atâtea ori s-a întâmplat să mă înșere celor semin. Sigur că da. Bine, monstru. Monstrul nu e neapărat fiară, ar putea fi în alt context. Monstrul aici se referă exact la această liniște nefirească a mai dișa un Deci e un prodigiu, e o minune, e o stare nenaturală. Asta e monstruită, la cu ceva care nu vorespunde trecă. Deci, să mă cred eu în această stare nefirească a valurilor și a, și a, a, a vânturilor și a valurilor, e păcat. Nu fac asta, nu-i așa? Îl crede aș propune să-l traducem cum așa. Adică el se miră. Cum e posibil ca tu, prietenul meu, să-mi să fiu crezător într-o mare așa de nefirescă liniștită? E, de, de fapt, în paranteze cum ați văzut. Uh, Apoi mai atrag atenția agenția, și unui detaliu, de căptus fraude. Aproape o noastră. Din nou. Deci păcălit prin păcăleală. E greu de tradus, Dar e foarte accentuat. Asta înseamnă că Părindurus este pățit. De atâtea ori s-a întâmplat, este încât nu mai crede, și trebuie să fie atent tot timpul. Că mai tradușesc voi, sau produc eu, ce vreți. Yeah, Juice ever că deus prauno leteo pardon, do Roare madente, Vi că super tempora cum antic venatanția lumina solvit. Vorbi de aceste spunea și a plecat și ținând strâns cârma aș nu se despărțea de ea, iar ochii îi cinea sub stele, deci la nivelul stelelor. Și atunci, iată că zeul îi scutură pe ambele tâmple, cu dracu' pe tempora, nu-i tempus temporis tâm, de, de timp, ci este tempus temporis tâmpla. Îi scutură pe ambele tâmple o ramură și oind de apa fluiului letei de și, deci, făcut să te adoarmă, vii stigia prin forța stixului, absolvit lumina și îi eliberează, îi închide ochii, natanția, ochii tulburați deja, cuctantii celui care se împotrivea, deci în ciuda faptului că acesta încă se împotrivea, îi închide ochii tulburați. Acest termen de natanția se referă la ochii unui om fie beat, fie îmbrăgumorții. Evident că știm care este situația aici. Vix primos, din opinia Ies, la Savera Tartus, e superimbeis com poucos parte revolçadas com que governa flow e inundas para equipa ak para equipa OK choqueos na quickmo chefe volante se sustulit alles in horas antes já dá de metade CX Lera są niezrozumiałe, <coughs> które są desfăpuse, i des, są relaxase W că roku, w latach se pe latach 90., od latach cu od parte smursă od latach od latach 90., od latach 90., od Praechibidem cu capul în jos, rostogolindul cu capul în jos, mm. sigur după mai rus, și si, vocandă, în timp ce el strigă zadarmic să ibe tot timpul to vași. Deci nu e complet adormit, da? A păstrat conștiința și simte că se rostocolește în apă. Ipse el însuși omul, zburând, și-a uh, ridicat uh, ușoarele aripi în văzduhă. Aici se această scenă pe dar îi se spune după aceea vreau că vroba își continuă drumul, Enea simte că mersul este oarecum nesigur și trece el însuși la cârmă, Iar după aceea îi se reproduc la sfârșitul cărții, dacă mai cum cumva, pe expul ultimele două versuri. Monimii un parilet, de la volum fisesse reno, unul o sunit nota de a crezi arena. Eneas îi e, e plânge, e plânge, e, vorbind de faptul că palinurul s-a crezut prea mult în cerul senin și în mare. De fapt asta nu s-a întâmplat, că el nu s-a crezut. Dar importante sunt cuvintele ultime, Nodus, Ignota, Arena. Deci, că nudus, zăcea Nodus neîngropat. Arena, într-un promens străin, două circunstanțe agravante pentru un decedat. Deci, e clar că Eneas regretă și le lamentați-o aici, la sfârșit, care încheie cartea a cincea cu acest acord uh, trist. Sunt lucruri de ordinul, stilului pe care îi să acum toate ca să câștigăm timp, dar vă rog să vedeți pe praecipitem în rejet, care merge pe pereche cu focantem. Praecipitem, focantem, puse la capetele de dedesubt. Și acum, hai să ne uităm puțin împreună la această poveste. Ați observat cu siguranță că e construită mai în fel de scenetă. E mică piesă băteată, dar există. Ce mi se spune? Mi se precizează momentul. Miezo-nopții. De ce e important? La miezo-nopții ies ducurile rele. E momentul sinistru, da? Apar fantomele. Și dacă lui hamlet, tot la un nopții apare. Și peste tot, în lume, asta este ora gravă. În al doilea rând, există un fundal, Dacă ar fi la ce am cam zice că e corul. asta sunt mateloții. Care sunt acolo. Nu sunt personaje active, sunt figurații în piesa asta mică de teatru. Ce e important însă, că sunt în somn. Ei deja dorm. Asta înseamnă că validul este cu atât mai vitez cu cât o odihna bine meritată, care i-a răpus pe toți, el o combate. Încearcă să se din ea. În al doilea rând, ni se, uh, ni se arată uh, decorul. Devorul e mare calmă celor Ne calm. nefiresc de calm, dovadă monstru. sunt și protagoniști, protagoniști, cei doi. Cum sunt unul față de altul? Cum îi vedeți? Sunt în acord sau sunt în dezacord? În dezacord. Dezacord. De de Antitetici în modul cel mai clar. Cum sunt întâmplă de aici. În primul rând, din plecare sunt vinegă. Pentru că e un semneu în fața noi. În al doilea rând, somnul de mobil. În ce să o asta? Vine de sus în zbor. Și apoi va fugi în sus în zbor. În ambele direcții. Facem pauză imediat, nu zimă. În aceeași așumat o altă figură, deci e frumască cum am spus că în suporte, a ieșit din copia lui Peri. Deci el este, dacă vrei, se reprezentantul alterității. Exact invers, este reprezentantul imobilității, știnței al răspunderii, al identificării lui însuși, cu sine însuși, adică cu datoria lui de cărmaci. Deci el reprezintă integritatea de caracter și fidelitatea față de sine însuși. Vă mai spun ceva. În somnul noi așa ne pierdem sine. El nu vrea să piardă acest sine din simțul datoriei din dragoste față de geneață. Din acest punct de vedere. El constituie ceea ce Anticii numesc un exemplu, deci o pildă, un personaj la care te poți referi ca la un, un, un om de unde urmat. Vă duceți cumva la de un alt personaj din Eneida care poartă aceeași aură, care este un om al datoriei, Care întâmpină opoziția oamenilor lui, și care gata, gata era să evite dezastrul Troiei. Cel care a spus, nu aduceți calul în ceva. No. Temeo Danaos, Edona Ferente, Ferente exact, exact, pe această postură se află și Palinul Un exemplu de lucru. Eu mai spun acum unul din cuvânt și ne odihnim un pic. Deci, aceste două personaje. Antidetice. Constituie un cuplu de întâlnit în... în basme, în povești refolclorice. E roșu și e răufăcător. Așa auzit de Vladimir Prop? Da. Da. Ce ați auzit de Vladimir Prop? Ce ne studiat, uh, A Studiatul. Astăzi vreau Dip mai tare? A studiat a studi elementele bazului. A... Exact, exact! Și a propus o metodă care poart acum numele de naratologie. Adică a despicat, a scanat momentele basmului și a arătat că ele sunt orecum, repetitive, că sunt stereotipe, ca și personajele, ca și relațiile dintre personaje. Ori aici, în pasajul nostru, avem două asemenea momente care se regăesc în schema lui prop, cu titlul. De ispirira, i cu titlul de complicitatea involuntară. Wówczas, gdy robotor mąże, trauma, ispiecze, bo care va fi, fi el, fătrumos, sau altu, cade în el elfot, rąs, alfot, alfot, alfot, alfot, alfot, alfot, alfot, alfot, alfot, alfot, alfot, alfot, alfot, alfot, J'ai